13. За 15 хвилин до 4 того ж дня Люк сидів у себе в кімнаті і набирався інформації про вермонтських юристів, які спеціалізувалися на акті про сумлінні практики стягання боргів. Поки в нього ніхто не питав, чому його цікавить саме це питання. Ніхто не питав і про невидимця Велса. Люк гадав, що можна було б розробити якийсь тест і дізнатися, чи моніторять його комп'ютер. Наприклад, пошукати в Гуглі способи вчинити самогубство. Це, мабуть, спрацювало б. Та потім вирішив, що це безглуздо. Навіщо копати сонного пса? І оскільки, враховуючи теперішній спосіб життя, легше йому від цього не стане, то краще й не знати. У двері коротко постукали. Вони прочинилися, не встиг Люк і припросити. Це була одна з доглядачок. Висока, з темним волоссям і табличкою на рожовій блузці, де було призначено присцила. «Очний тест, так?» – спитав Люк, вимикаючи ноутбук. «Так, ходімо». Жодної усмішки, жодного радісного щебетання. Після гледіс Люк був в цьому тільки радий. Вони знову скористались ліфтом і вийшли на поверхі Сі. «Скільки тут підземних поверхів?» – спитав Люк. Пристила глипнула на нього. – На твоє діло. – Та я тільки хотів зав'язати. – Не треба. Просто заткнися. Люк заткнувся. У старому доброму кабінеті Сі-17 на нього чекав не Зік, а інший технік, на чиєму бейджику стояло ім'я Брендон. Ще були двоє чоловіків у костюмах. Один тримав у руках айпад, другий – папку планшет. Вони не мали жодних бейджиків, і Люк здогадався, що це лікарі. Один був навпрочуд високий і з таким червом, що Гаррі Кросу й не снилося. Чоловік ступив уперед і простягнув руку. «Привіт, Люку! Я лікар Гендрікс, керівник з медичних процедур». Люк просто дивився на простягнуту руку, не відчуваючи потреби її тиснути. Він засвоював багато нових поведінкових моделей. Було цікаво, але в жаский спосіб. Лікар Гендрікс видав якесь дивне віслюче ржання – піввидих і піввдих. Хі -хі -хі -хі. Нічого страшного, а нічогісенько. Це лікар Еванс, керівник з офтальмологічних процедур. Хі -хі -хі. Він знову видав свій віслючий вдих-видих, тож Люк припустив, що офтальмологічні процедури – це якийсь місцевий лікарський гумор. Лікар Еванс, маленький чоловічок з вигадливими вусами, не посміявся з жарту, навіть не посміхнувся, і руку теж не став простягати. Та ти один з наших новобранців? Ласкаво просимо. Будь ласка, сідай», – сказав він. Люк зробив, як загадано. Сидіти у кріслі було безумовно краще, ніж перехилятися через нього і випинати голу дубцю. Окрім того, Люк був майже певен, що то за процедура, він уже проходив огляд в окуліста. У кіно малі ботани-вундеркінди завжди носили товсті окуляри, але Люк мав стовідсотковий зір, принаймні поки що. І він не сильно наривувався, поки Гендрікс не наблизився до нього з черговим шприцом. При вигляді голки серце в Люка трохи стислось. Не хвилюйся, це просто ще один укольчик. Гендрік знову геготнув, сяйнувши випнутими передніми зубами. «Тут у нас багато ін'єкцій, геть як в армії!» «Звісна річ, я ж тут призовник», – сказав Люк. «Точно, точнісінько так, не смикайся!» Люк, не опираючись, дозволив себе вколоти. Цього разу жар не приливав, проте стало відбуватися дещо інше, дещо погане. Поки присцила ліпила йому на руку прозорий пластир, Люк почав задихатися. «Не... не можу. «Ковтнути», – хотів сказати він, але не вийшло. Горло стислось і склепилось. «З тобою все гаразд», – сказав Гендрікс. «Це мене». Обіцянка трохи підбадьорила, але в цю саму мить до люка став наближатись інший лікар з трубкою в руках, яку, вочевидь, мав намір засунути йому в горло, як у цьому буде потреба. Гендрікс поклав руку колезі на плече. «Дай йому ще пару секунд!» Люк із вдивлявся в лікарів. Під боріддям стікала слина, і він уже був певен, що це останнє обличчя, яке він побачить у житті. Але раптом горло розклеїлось. Люк зі свистом набрав повні легені повітря. «Бачиш?» – сказав Гендрікс. «Усе гаразд. Обійдемося без інтубації, Джиме». «Що? Що ви зі мною зробили?» «А нічогісенько, ти в нормі». Лікар Еванс передав пластикову трубку Брендону і став на місце Гендрікса. Він посвітив Люку в очі, тоді взяв невелику лінійку і поміряв відстань між ними. «Контактні лінзи носиш?» «Я хочу знати, що це було». «Я дихати не міг, ковтати не міг». «З тобою все гаразд», – сказав Еванс. «Ковтаєш, будь здоров. Колір повернеться до норми. То ти носиш контактні лінзи чи ні?» «Не ношу», – відповів Люк. «Добре, молодчинка». «Будь ласка, дивись прямо перед собою». Люк поглянув на стіну. Відчуття, наче він забув, як дихати, зникло. Брендон опустив білий екран і приглушив світло. «Дивися прямо», – сказав лікар Еванс. «Один раз відведеш очі, і Брендон дасть тобі ляща. Другий раз відведеш погляд, і він ударить тебе струмом. З низькою напругою, але дуже болісно. Зрозумів?» «Так», – сказав Люк. Він ковтнув. Усе було в нормі, горло було в нормі, але серце билося вдвічі швидше за норму. А американська медична асоціація в курсі про це? Заткни пельку, мовив Брендон. Люк подумав, що заткнути пельку – це тутешнє налаштування за замовчуванням. Він почав себе заспокоювати, що найгірше вже позаду, що зараз буде звичайний офтальмологічний огляд, що інші діти вже це проходили і нічого з ними не трапилося, та все одно продовжував ковтати, наче перевіряв, чи досі може. Зараз на екрані з'явиться офтальмологічна таблиця, він її прочитає і все скінчиться. «Прямо перед собою», – мало не проворкував Еванс. «Дивись на екран і більше нікуди». Зазвучала музика, скрипки вигравали якусь класичну мелодію для заспокоєння, як подумав люк. Присило, вникай проектор, сказав Еванс. Замість офтальмологічної таблиці посеред екрана з'явилася синя цятка, злегка запульсувала, наче мала власне серцебиття, під нею показалася червона точка, і Люк згадав про еал. Вибач, Дейве. Потім зелена. Червона і зелена цятки пульсували в такти з синьою. Потім усі три почали миготіти. Стали проявлятися інші, спершу по одній, потім парами, тоді дюжинами. Невдовзі весь екран заполонили сотні миготливих різнокольорових цяток. «На екран!» – проворкував Еванс. «На екран! Тільки туди!» «То якщо я їх сам не бачу, ви робите мені показ? Наче помпу перед запуском розкачуєте чи щось таке?» «Заткнися!» Цього разу це був голос Пресцили. Тепер цятки почали вихрувати. Ганялися одна за одною, мов навіжені, літали по спіралі, збивалися в зграї, утворювали кола, що піднімалися, спадали і носилися хрест-навхрест. Скрипки пришвидшувалися. Легка класична мелодія почала перетворюватися на «Go Down». «Go Down» – жвавий народний танок у США. Цятки вже не просто рухались, а утворили щось на кшталт електронного табло на Таймс-сквер, тільки з розпаяними платами і постійним нервовим зривом. Люк почувався так, наче зрив у нього самого. Він згадав, як Гаррі Крос блював крізь ці паркан, і зрозумів, що з ним станеться те саме, якщо він не покине дивитись на ці божевільні, невпинні кольорові цятки. А йому не хотілося блювати, бо все виліться на коліна. Воно... Брендон зацінив йому ляща, хорошого та сильного. Звук нагадував тріскідь невеличкої петарди, що вибухнула десь поруч і водночас десь далеко. «Дивись на екран, соколику!» Поверхній губі текло щось тепле. «Цей сучий син поцілив мені не тільки в щуку, а й у ніс», – подумав Люк, – «та це вже видавалося неважливим». Вихори цяток, немов залізали до нього в голову, проникали в мозок, наче енцефаліт або мені Точно, що якийсь там ід. Окей, присцила, вимикай, сказав Еванс. Але присцила його певно не почула, бо цятки не зникли. Вони розпросторювались і стискались, з кожним разом їх обсяг тільки збільшувався. Зникла. З'явилась знову. Вони стали тривимірні, вийшли за межі екрана, кинулись до Люка, потім назад, до нього і назад, до нього і назад, до нього і назад. Люку здалося, що Брендон щось там говорить про присцилу, але ж усі ці голоси звучали в його уяві, хіба не так? І невже це хтось насправді кричить? Якщо так, невже це сам Люк? Молодчинка! Люко, усе добре, з тобою все гаразд. Це був голос Евенса, що долинав з далекого-далека. Линув з якогось безпілотника в самій стратосфері, а може з іншого боку місяця. Різнокольорних цяток побільшало. Тепер вони були не тільки на екрані, а заповзли на стіни, вихрували на стелі. Навколо Люка, всередині Люка. За кілька секунд перед тим, як він знепритомнів, до нього дійшло, що цятки стало йому за мозок. Він побачив, як його руки злітають угору поміж синіх цяток, як ті танцюють і ганяються по його шкірі, усвідомив, що його тіло вихляє в кріслі з боку в бік. Він спробував сказати «У мене судоми, ви мене вбиваєте». Але з рота вирвало стільки придушене клекотіння. Цятки щезли, і він став падати з крісла, падати в темряву. І від цього Люкові стало легше». О Господи, наскільки ж легше!